שמואל א', פרק יא'. ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרוט לנו ברית ונעבדקה. ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרוט לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש,